«Короче, Якове, слухай сюди», – заговорив Матвій, розкуривши сигарету. «Симфонія буде звучати на відкритті стадіону у Львові. Потім ми її швиденько продаємо полякам, і вони з неї роблять офіційний гімн Євро-2012. Вони скрізь пропишуть, що автор – поляк. Там же є одна людина, а усе буде чисто. Українського сліду нам не треба. «А до чого така секретність? запитав Яків. Великі темні отці вже тут. Великі темні отці у Львові? спитав Яків. Вони тут. Вони замовляють нам шоу. Ти пишеш симфонію, я все обставляю, як положено. Рука об руку, брате. Це яскраво. Був методологом, а завжди мріяв стати шоуменом. Ти знаєш, ваша секретність вона збиває з пантелику. Якове, ти мене знаєш. Я не люблю нудити. Давай я скажу тобі просто: Якове, це шоу від початку і до кінця. І називається воно Апокаліпсис. Я працюю в компанії, якій 5 тисяч років. П'ять тисяч років! Хіба це не дивовижно? Я ще ніколи не відчував такого піднесення. Можеш мене привітати? Тепер я очолюю українську філію. Брат хильнув ще бехерівки, витер губи і продовжив. Нам потрібен вівтар. Кращого, ніж новий стадіон у Львові, ми не знайшли. За дислокацією, за історичним, за соціальним контекстом я сказав панові Богусу, якщо ми хочемо містерії, якщо ми хочемо шоу, від якого буде трепетати цілий світ, все, що нам потрібно, це Донецьк і Львів. Все інше зроблять за нас самі глядачі. А ви що, граєте у фашистів? Ха, це фашисти грали у нас, а ми просто забавляємо публіку. На планеті 7 мільярдів глядачів. Наше кредо: Show must go on. Я панові Богусу сказав: "Мій брат, тільки він може написати таке. Архетипи, символи, приховані послання це все його парафія".